Aaa Aaa Aaa Aaa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Nabiina Muhammedin dhe mbi familjen e tij dhe shoqërit e tij dhe ai që i ndjekin me mirësi deri në ditën e gjykimit. Për të hapur milionin e fillimit të kësaj emisioni të përshëndas me përshëndetjen e ngrohtë dhe të bukur islame. Selam alejkum ورحمه الله وبركاته. Pas së përshëndetje Allahut i drejtohemi me falënderim dhe mirënjohje për çdo begati që ka dhënë.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 ndikimin e Kuranit tek njerëzit dhe kurzu dhilallahu wala flat për ndikimin e Kuranit tek pasuesit e tij nuk e përkufizon këtë ndikim vetëm në rafshen e raportit me Zotin jallahu ta jalahu por e shtrin edhe në raportin ndër njerëzor. Ande Allah jallahu wala tha hudan lilmuttaqin që librat u dhua për njerëz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 e në ledhine ju minune bilgajbi, o ju ki mu në salah, kjo është pjesa që i të konë Zotit. Ata që e besojnë të fshehtën, atë që nuk e shohin. Përndaj, nuk ka mundësi me pasë raport mirë me Zotin, kur ti nuk i besojnë atina a qafletaj. Si ka mundësi, për shambull, të kemi raport mirë na me zvete, ndërsa atë që ti më thua nuk të besojnë e,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 kanë të bëjnë me përmjësimin raporte me Zotën Gjëllë Gjëllë a Ljohë. A është kjo pjesë e vetme që duhet i kushtonë vëmendin një i devatshëm? A është kjo dimenzioni i vetëm që duhet i kushtonë vëmendin një besimtarë dhe besimtare? Pa dushim se jo. E në që fështë në këtë dimenzion mund tje shumë i kompletuar, me gjithat. Mund gje se e dimenzionit tjetër të të e bën edhe këtë të mangët. Andi Allah o thotë, wa mim ma r ju në fikun, edhe nga jo që një u kemi dhën, ata e shpenzojnë, e shpërndajnë, ata e ndajnë me të tjeret. Përndaj, në qëse ti atë që Allah u ta ka dhënë, e ndajnë me të tjeret, pa të shimë se kjo është një nivel i lartë, i raportëve të mira që e ki me tjeret. Nga se nga jo ja që e ki, ma djetë të duhet, ti e ndajnë me tjeret. A në qëse këtë e ki bërë, pa dushim se gjërët e tjera që i karakterizujnë raportët me njërët i bëllë në mënyrë edhe ma, më të mirë edhe në mënyrë më vëllënëtare. Për këtë arsuje, Allahun Gjallahu Ala në filajmë në lëmërën në të shikunë në ruar, se Kuran Kur si i ka ardë, mësimet e Kuranit ka ardë, që të nëmësojnë si të kemi raportët mirë me Zotin, si të lidhe me Allahun Gjallahu Ala,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 jeni bameres na prindërit e të juaj. Në sa di the Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për mand vlerën e rancin e madh të që ka respekt ndaj prindërve. Atë fakt që është në Kur'an tonë sot është zbehur shumë. Në Kur'an tonë dëgjojm fat keqësisht shpesh hera ankesa madje edhe edhe, edhe edhe vajtime nga ana e prindërve për sjelljen e keqe, të vrazhët, arrogante të fëmijëve të tyre ndaj prindërve të tyre.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 Ajë që nuk i ndërën ata, ajë që nuk i kënu blikimin ndaj prendrëve, nuk mund tjetë besimtari mirë, asë nuk mund tjetë besimtare e mirë, nga sa i bëjë ndesh me më mësime të Kur'anit. Andaj Kur'an amësan, wala të kull lehuma, uffin, wala të nëherhuma. Lëre që nuk lejot të ngritët zëri, lëre që nuk lejot të të këthet fjala, absolutisht, por edhe kur të ngarkojnë me dheqë Do një detyrimi kry, Kur'ani thot as uf. Nëse ai refuzim apo nervitë mos i thuaj, as uf wala te kul lehuma uf. As kaq mos i thuaj. Madje as më pak se kaq. Pandaj, kem sim Kur'anor. Ne nuk mund të kemi ne çësje selektive në Kur'anin. Të marrim ma atë që na pëlqen, të praktikisë atë që nuk na pëlqen, që nuk është rregull. Vazhdojmë tutje me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 Këse i ka së genetiko të dyr. Për mendoj, jo çdo kush mund të futet nga Cela Derdan. Allahu përcakton nga Cela Derdan do të futesh. Edhe pse nga Cela Derdan që të futemi është nder për neve. Por kjo grua ka arritur që me fal namazet, me ruajt në nderit të saj dhe me respekt ndaj burrit të saj, shiko që të futet në gjendë nga Cela Derdan. Është shumë ha ditë të tëra që kanë të bëjnë me regulimin e raportën dërbashëtore. Ma di, di Muhamedi Sosolem ka përmenur se mjafton pënjëri unë mëkat. Shikoni? Mjafton pënjëri unë mëkat i madhë, shkatruas për te, edhe pot mos kishtë asë një mëkat tjetër. Mjafton për te kjo mëkat. Cilë është taj mëkat? Mjafton për te mëkat ta hum familë në ti. Mos të kujdesit për ta. Mos të kjetë pun mirë me ta më asësillit mirë me ta. Mëjafton kjo mëkat për te. Mëjafton kjo përgjithsie madhe për te për Allah të manuar. Pra në daj shikojnë ruar. Me dë vërtit, edhe në rrashtin teorekë, për dhe praktikisht, shikoj jetën e Muhammedi s.a.s. Qfar bashort i ka qenë, qfar burri i ka qenë, befasosh asësi njëri madhë, me gjithë ato obligime, nga rkesa, me dhe me të ratë autoritet që e kështë. Absolutisht, nuk ndikanë të tërkët që aj, të linë të anësh obligimet bashartore. Ishte një bashart imrekulushum, në gjithar rafsh, që duhet jetë shëmbëlltyr për neve, që si duhet të silemi në familje dhe shtepit tona. Pasë e raportet me fmit, që si ka regulluar Korani dhe Muhammedi sallallahu sallam, pasë e me fqinit, me kojshin, ku i ka kushtu vëmenën të madhe Korani këti aspekti, Saqi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot: Vazhdimër Gibrilit i cili masil të shpalljen nga Zoti Gjallëualla meleku i shpalljeve, vazhdimisht më porositë për fëqjin. Kuptim do të thotë kujdeso për të, porositë i muslimanëve kujdesën, ti jent të mirë në raportet mira mes vete, saqë pata pshypese do ta bën pjesë të trashëgimisë edhe kujshin. Kaç trashëgimi bën pjesë familjarët. Për aq shumë porositë për kujdesin për fëqjin, saqë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 janë të fesë tjetër, nuk janë musliman. Me që thatë, si sili me ta Muhamidi s.a.s. I nërguar e Alehi s.a.s. E kishtë dhe një barqë ndaj një hebreu. Që futë një tonë të në Medina. Muhamidi s.a.s. e pësë ishin, do të të fesë tjetër, të fesë hebreja. Nuk i dëbën nga Medina, i pranej në fëqinsinë ti, u a dhatë të drejtat dhe u a mundësoj që me dëvërtit, tjetojnë pr në basë të regullave të shëqirë të asaj kohë. Dhe kishte një rast Muhammedi S.A.S. kur kështë e marë një barqë, kështë e marë barqë, dhe qëka të saktuar të kë një fqi i ti hebrej. Thajmi një rast e ardhë me kërku borës e ti, Absjek kërkoi pak më të vrarë, para më ndani tash me hyrje ndaj në mezhlis, do nat poin me kërku burçin nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili kzant autoritet dhe respekt masek shokut e tij, se njëri ta kishte thjesht i dërguar i fundit. Dhe ai u futo tha, "O Muhammed, ja kështu, kjo është shumë rond pas hapte ti. Ato më kthesh burçin." Po dyshim se një nga hapte ti, Ali radiullahu anhu ngrit, ngriçë, ta valesh të ragan, ndaj ndaj kësoj sile, ndaj Muhammedi s.a.s. Dhe, dhe fillajt të qërtojnë të si pasirë është të me Muhammedi s.a.s. Si për komunikant kështë me ta, qëfarë bëri Muhammedi s.a.s. Tha, ulu, i tha lijot, radiallahanu, ulu, onë jam meritor për qërtim, ju jo aj. Subhanallah, ku shë përën këtë? Onë jam thë meritor për qërtimin, nga se onë është darshtë e këtë i borqën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 Ane këtu e mësimet e gjalla që në i la Muhamidi sallallahu aleyhu sallam. Ma ndi e shikun rruar, për të ruajtur shoqrin, nga të razirat, për të ruajtur shoqrin, që të kena punet mira, Muhamidi sallallahu aleyhu sallam, i të lërante edhe hipokritet, të sëllet, shprejnit islamin, por në vetim banin dhe që tjetër, ata e shprejnit publikit islamin vetëm sa për, a, sa për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 Nëjë furnizuësi, ajë që të ka furnizu, ka ndarë nga pasurja jote që në te 2.5% në kohë t'saktuar, t'saktuar të saktuar, nësasit saktuar të pasurisë, të këtë hisë, hisëja e ti është aja, i varëfëri. Për do të nëgurë raportet, qëfar dëshurje kryo të, të pasurinë, kur ti jepa ti pasurinë, kur ajë pasurinë, nuk vuanë, nga vërfija e s'ka ishme, normal tash, nuk mundemi me, me e, islami nuk sinën, me i rënu, shtresat e shoqëris, i pasur, i vafur, jo gjithë jenë barabartë, nga zë kjo është e pamundëshme, Allah u Gjallahu Ala vendosë kë sa po e furnizanë, në i duhet pajtuar me këtë, dikush mundit me i pasur, dikush me i vafur, këtën, këtën darat e zotit, Mier po nuk duhet ne prezente të pasurva të vuani varfrin në varriz të skajshme, që mos ket bukë më të ngrohtë, mos ket ku të strehohet, mos ket tesha, ka nuk mund të ndohen. Më dorso për gjra të tjera që janë mëlarse kaq, atar e kër beqati Allahut, Allah e beqaton kë don, më atë çdon. Për këtë asujë, gjithë ato janë bër, gjithë ato janë bër, që njerëzit të kenë të lumtur në raport të ndërsjellta miqësore me zotë. Ma dhina ka obliguar Allah u Jallahu ala që ti themi njëritetit fjallë të mira ku Allah u Jallahu ala u kulu linnasi husna u kulu linnasi husna dhe thua ju njërëzve fjallë të mira fjallë të mira pra dajë Muhammedi s.a.s. ishte i kujden shum që mas ta ofendan asken mas ta nënqman asken mas ta përbuza asken kush do qoftaj ma dhina njërëzve u detua njërëzve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 dani fjalë ndoshta që ka pasmësi gabi mësh si të dal nga Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Andaj sikundruar me vërtetë tëmësi më të shumta të tjera që nuk mund t'i shpalosim të gjitha, vetëm të flasim për raportin me prindërit sa më syno duhet. Raport ndër bashortuara sa më syno duhet, pastaj fqinësuara, shoqëruara, familjare, e shumë të tjera. Por dua të them se më vërtet në katkokur po vrejm një një shkëputi raportës është mësë njerëzë e fatkecështë, po vrem një loj, një loj, po thëmë, me keq ardhje, një loj lehtëcimi, apo lehtë të duket njerëzëve, ta fëndojnë diken, ta akuzojnë diken, të shkëputi raportë me diken, feçanisht mërëna familjeve, Allah kjo është të mërshme. Andaj në këtë ko, ku, si kur dhe me po, në duhet që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 nësë të ngarkojme raportet me Allah në më katër, ka se bënë ngarkuara, të vështia pas taj, ma di mund të shkëpoten si pasu e më katërë. Po një kosisht, sikur që kërkan të kemi raportet mirë me Allah në, të i krymë obligimin dhe Allahut, njashtu kërkan edhe që të kujdesimi për raportet me zvete. Dhe të i ruem këtu raporte, që shoqëria, me të vërtet, me lëshmërin e saj, me koloritin e saj, tjetë funksionale ne shërbim të njerëzimit ne shërbim të njëte të mirë ne ne shërbim të njëte të rrahatshme të sigurt ku çdo kush ndihet i sigurt në këtë shoçri nuk ka gje më atje për shoçrin se të mbrëtnë në asnjë pasiguri ç'mos të ketë kjo njeriu mos njëri i sigurt nga çm aspekte nuk është i sigurt nga çm aspekte të ndërrshëm janë ato po nuk ka diçme këse pasiguria ajo është një sikurse vë Uria, se vërfria t'i kalot, por uria është e fështirë shumë, uria është e fështirë shumë. Uria, kër një nuk ka qëfër të hanë, kër mund të vdesnë nga uria, kër rëzikon fëmijë nga uria, këja uria, dhe pasikuria, jenë dy gjyrat të të mershëm për një shëri zotë në rojtë. Për një lajë më nuar, shikohet në ruar, kër, për mendi begatit në i korejshve, fisit e Muhammedi s.a.s. një fes që ishtë fisnik me të vërtet. Nëse Allah i begataj dhe i nderaj dhe i privilegjaj me kujdesin për qabën. Tha, allëdhi atamehum min gjuin wa amenahum min khauf. Në kuadrët e begative të mëdha që zotë i wadha, jo përmani këto dyja. Tha, aji zotë i është i cili? Atamehum min gjuin. Allahu gjallewala nuk u la që tjenë të uritur. Ju shqau.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 Dhe kështu të sigurt. Prandaj siguria është më vërtet e vërtetë bekati e madh që duhet ta ruajmë. Siguria është bekati e madh që duhet ta ruajmë. Dhe gjithashtu ushqimi është bekati e madh që duhet ta ruajmë. Nuk duhet ta shpërdorim, nuk duhet ta ke shpërdorim, nuk duhet ta hudhim në bërllogje, sikur të shojmë fatkeqëse sa so buka është nëpër bërllogje, sa so ushqimi derdhet e ka një erë që kanë mall një herë tjetër në hongër. Andaj raportet e mira ndër shoqërorë sikundruar sjellin siguri.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 Dernat shkolll Allahu xhallahu ala na bashkoft e ne permeso raportet sociale me drejtandimi të, të sigurt se nuk do na bëhet padërsi nuk na shkilen te drejtat gjithashtu ne mesen ton nuk ka dikush qe bie me bark te mbushur nga ushimi e tjetri oferti bie me bark te zbrazor qe nuk na takon nevesi musliman ka se nuk jam kso porosite Allahut, ahat, s. S. S. Allahu te ha Muhammed sallallahu alaihi wasallam Allahu na uzu na na permeso gjendjen ton me kaq un po i do funksion se pjesa Qëto të ndëruar shikues, e bëmë një shkputje dhe pastaj i kthehemi për të vazhduar më tutje me pjesën e dytë, ku tashmë kjo pjesë është rrezruar për juve çesaku. Andaj na ndeshni Zoti fronleft. Shikojë të ndëruar, u rikthyen në pjesën e dytë të emisionin ton, në tashmë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 që ndaj për derës, që është një derës shumë në këllur shumë. E për dihem ishtë rëtmishe, dëshka mëna se... Onë funaj privat, dhësha, edhe ku për shkem gjelëtorës, ose që faktorë, dëshka... una allahullu të haronit, shka në atë të garantezë. Për apo e qartë, e qartë. Qash, në nukë di ma bon namazë, dhe bo zbanë, dhe... Bo... E kuptovë, e qarda, e kuptovë. Allah e shqabhë, dhe. Amin, alaikum, salam, salam. Rëdhësaj qështë i janë ngritur shpesher dilemat shumë ta dhe janë zhvillu debate, mendoj që shpesher, shpesher janë bërtë panevojshme. Do, nuk ka patu dirë në atë shkallë të ngritet në nivelli i dyshimi dhe i kontestimit. Ne imi në ven, do të tët, ku shumica e këti veni, ma në shumica dërmu se këti veni janë musliman. Fakti që nuk falen, apo, nuk i bëna ta ju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 Nuk kemi probleme më ngërëmi ishën ato, por edhe mështë me qenë musliman, përshamë me qenë të krishtarë, qoftin katolik, aportodoks, apo tjenë hebrej, lehot më ngërëshim në tynë, dhe lehot më ngërë të therrët e tynë. Për diri sot, nuk kemi argument të qartë se, do tët, të tëtë, është ndesh e therrëra me një regull esenciali, themenolë për regullat e istoni për therrje. Atër dhe 5 vakëm i falë nuk banë më ngërë të thyrë në ti. Sikur se përshamu të softin me konë. Softinat nuk hatë, është ndaluar fatarish më ngërë të softinat. është ndaluar më ngërë të softinat. Për endaj, për deso nuk kime argumendat, nëma në është djetë, se të ne, man, nuk, nuk ka nevoj përsi dilema është, ha, mesh, dhe thuj bismillah, dhe mende që nuk kime nevojnë pasë problem kët, këtë drejtë e më përta. Kemi telefon Orna. E e është e finalizuar. Po më kanë një problem kur i vijë atë e kaloi na noter. Por tash ta thënojë, e ka qenë thirrje me Facebook çifres me aq edhe që në Facebook mesëmën. E thotë se ona jam në adresën e mëne edhe falem ndër tani javën e vetme për problemin as un në zgjendë tani nuk mund të Po, mund ka lergu së prej dhomës, jemi të të atendar, dhjër, që të atëndarë, në zja që të dhe taj. A, që të preferuar jemi të dhe taj, asë në të problem asë kërës. Po, po, ai kur të ka lergu, atë kallëshu, atë ka thoni jelëshu, me si e gryua jemë, anë, qëfar njërë? Vecë që i mitë të ndarë prej dhomës. Po, qësa, ku është kjo? Që dy vjetë. Që dy vjetë? ka si vëmë të, të i zhvëtëve, kalonë amazën, muaj e më ka të shonë, të gushon. Edhe cilë e tjërmanë në dryshë, edhe krejtë, ma kjetën, si gjaj bestë në kona i. Pa, pa e qartë, pa. e qartë. E, kjarë një situatë, pa kësa e komplikuar, nga se pa e dhegjojmë verzion në gruas, nuk e din verzion në burit. Jo që ai arsuje, por dim, e i ko arsuje, për nuk po dim, nuk po dim pëse e ka bërë këtë. Do të jetonë me një kul, me gruane ti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 me nëse kjo është një situatë me dëvërtejtë kritike, vështirë, që duhet me nërmorë mhapa dëvashdu shumë dhe ju e të mga grua ja, por edhe nga familjarët e tjerë që të kërkojnë që të bëhet një zidin këtë dretim, të bëhet një zidin në këtë dretim. Andaj, nuk mund të ty me tonë që ka me botë ti, unë për të kadoj që farë është e dretja jote, por për desa dhe burë nuklevisin këtë dretim është vë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 Por ju ta padoren para mundet si arsyetim për mos dën mundën, gja se kjo është në ndëshim me më mësimet e Islamit. Dhe se për këtë lutjes për risk nuk ka ndonjë lutje të caktuar. Apo mirë pa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ka kërkuar prej Allahut që Allah më ia dhon riskun halal. Do të thotë riskën hasanan, që Allah më ia dhon riskun furnizimin e halalit, furnizimin e mirë. Kjo është ajo që duhet ta kërkojmë nga Allahu më ndru. Andaj, nuk duhet fokusuar në lutje shumë për sasin e furnizimit, epse, dhe kjo është e liuar, ban nuk prish pun. Me lutë Allah në gjëllewale për sasin e furnizimit. O Allah furnizom dëbëm nga të pasurit. Ma mund të së, lutë Allah në, Allah o ka është, bëjarë. Por, mi të gjitha, duhet të lutim Allah në që Allah o të në japë furnizimi cili, është halal. I se në erunë mandjen, në erunë fej, në erunë familjen. Kësë Allah në ruhet mund djetë furnizimi, por tjetë n Fejës njeriut. Ja hu pë fejën. E le namazin. E le nëzotin. Te hu pë familin. Duke praktisë familin. Duke shku rrugët këqia. Allah në arrujt. Dhe qëka do të këjë fornizim? Dhe lëtë lë Allah më për fornizim të halalit që të arrua në fejën e familin e shoqërin e kështë më radhën. Kemi telefonat të inkuadrojmë. Alikom. Alikom. Salam. Dhe dhërta me ju pëyt ashtë të li ju shme me ma të akuarium e n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 por nuk ka pasurën ujin për shembull. Nuk i haposhim adekuat. Atë mund të ngurdhen, mund të kenë vështirësi në uh, mbijetim aty në atë ambient që janë. Kjo padyshim nuk është nuk është nuk është kjo pastaj e lejuar. Por nëse njeriu mund t'i përkushtohet, mund t'i kushtojë vëmendje, mund të kujdesë për ta, atëherë është e lejuar. Nuk përshpun, edhe pse jem banesë apo ku do të qesh, në kote që ka dallim, lejohet me një akvarium, thash me kusht që të kujdesesh për të si duhet. Uh, kemi telefonatë të inkuadrojmë? Salamu alaikum. Aleykum salamu tëllohë. O dhe të bërë sa në kytë e më rrëmë për token. Po. Dhe ta shka sehtin token dhe blenë për përkjitinë. Qyvish edhe një po. në fajsën në të nëgjoba? Me përkjitu me blenë i arë, me shqipë i arë. Po, po, po, po. Për po. me përkjituin, au të lejusën aso të lejusë.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 Po përndërgjë më ordoni? Jo përndërgjëm e kështu patim, në dhejë Selamun Aleykum Aleykum Salam Në që kam një problem Kam dëshirë me inë avane Edhe Gjitha Gjitha gëndër më Ata nuk këmë e sinë çarët Gjitha kamën më Nuk këndi Shëtafatën më du moment më Gëshirë e du të që është Të që është të të në me është më byu Nuzet e të të ndërgeçare Po nuk përdi, nuk përdi callen, pa, nuk nuk bishkash, më ke gjënë këtu çfarë. Vetëm nuk di çka po ndodh me diçka tjetër. Domethënë probleme familjare nglidh me këtë nuk ishtë, ke diçka sipas pengon për njëri, rrethvetja jote. A janë, a janë kë ndjeje vetëm në këmbë, kam dilejen e një vëllahit që dal jashtë. Ishhë moment. Po thon ndonjë problem me familjen nuk ken katëritëm, vetëm probleme tuaja personale. <such Indonesia> jo, jo, jo, nuk ka asnjë problem, po vetë problemin vetëm është probleme në fakt që është një individ është personi i kushton personi qoftë i sinqert për të qenë të fortë dhe të mirë, të jetë një shërbim i vërtetë, çka mbështetja e krahas se trapoqë i parë sundër ai sjell të qasë, po nuk kemi sinqert të kuptojë çfarë do të bëjmë. Po, çfarë? E kuptom, e kuptom. E çfarë do të bëjmë nuk është në kontrollin familjes. Alhamdulillah. Gjithë gjërat janë sepse po ju fortë akmi në destinën e byo. Ah, po të kën atë savjet. Këto dira asnjë nuk e tançua, por do unë më vetë të përkushtoj të çojmë pastaj në qendrën. Po, po, kuptova. Faleminderit. Kalofsh mirë, kalofsh mirë. E do nitë të zgjada ni pike. Porno. Ishhësti më kujtë, është i dobë për tash mua të them. Po kur chimbrava mundë ajo duhet të qishtë te kam 35. Në ladën e tënë kur në rrardesin, njërë në ladë o së të konë qënë. Po. E rrëgjtë, ka po, po, kamë ka po, në një sëj që për në rrardes dhokën e po. Po. Gjishtat e kamë s'ka më do. E qartë e kuptohë. Po, e kuptohë, e kuptohë. E vërë natën e në në njësë. Kurëzë, kalëvëshiminatën e në mirë. Soj, përket në mbulesës, elhamdna që nuk ki probleme familjara, nuk ki presion nga familja, nga q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 shkakton edhe ngarkes pastaj dhe vonesa. Përkëta si e ngutu. Vendosa mbulesën edhe mos u mendoj fare. Po, pe qes, po, me majt, po për çast, posdia mua me marrë, po pëmdogun nuk jam i sinqert. E thani çka bëu, largoj këtë vezvese. Largoj mos u më me këtë fare. Vendosa mbulesën din rrug. Letsoi një arsye mbules. Që tetë në përqytat. E pastaj mo të largojë këtë vezvese. Kurse krym veprën, pastaj çdo vezvese largohet me lehen Allah të mënduar. Andaj edhe gjithashtu të mendoj që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 Po hin banjë po bojë pastrenca nuk e ka strumë mirë. Po, po, po. Edhe na mas kë po hi, po kam shumë dëshime, po nuk e ke knuket, ose ke knukta, sepse ngatrohet po krijet shumë, po kam darkë shumë shumë, shumë psiqike. Po, po. E kuptova. E kuptova. Allahu i shova ju shërblet. Amin dheu, amin dheu. Cena mali. Aleikum salam, aleikum salaatu wa salaam.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 Mos lejo që asë një dëshim me ernu këtë bindje. Nga se nuk kam mundë si dëshimi me ernu bindjen. Absolutisht. Ti kur po mërë abdes, pe kryn. Në qëtë moment, ji e bindur së ki abdes, apo? Masoj vjenë dëshimi, jo mërë së ki abdes. Ato që ka vjenë mas bindis, më qëfë në veshën forë. Qërë sotë namaz? Nëndërtoj në e namazën dhe në bindje. Lejë dëshimet. Po pekom fëtir, po kom garkjes. Ignoraj, mos u mërë me to. Nëmë. E ki pak shtiri fillim, dhe sot te kalon, pas pas nga se nuk ka i laq më të mirë për vezves e njërimi. Nuk ka i laq më i mirë. Vajzdo me bindja dhe i njëroj dilemat, i njëroj dushimet. Mosu më mërë me to. S'kina mazë, kina mazë, le atë të menime, te personon të kaloh, kina mazë, e ke thona do, esë për para, mosu këse mëra për më fara. E ki pështiri pak se je, tash je, je prek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 Sapo thamë 3 herë as 5 herë, sot mund të jë ditë këndej surën Falaq ose surën Nas. Qul a'udu birrabil falaq, qul a'udu birrinnas. Këndaj shpeshherë, veçanërisht surën e Nas. Esaj është një lutje kuranore kundër të çuditë vetë shajtanët. Lëzoja shpeshherë, këndaj shumë herë. Andaj merri atë përpara çifteka, edhe lutjen me ajetet e Kuranit, mendoj nga Allahu të manduar, kemi ushuru, edhe komundaru problemet me lehen Allahu xhella xhelalu. A kemi të telefatin kuadrojmë Po, orna. E selam aleikum. E rejkumu selam vratullar. Dhe ishtar boni fytje, ashtë në rëndësishme, kombi a feja. Po, po, qartë. Po. Po. Të dyja e të në rëndësishme, dhe këtë dyja nuk binë dëshme zveti. Në në njështë njërë nga njëre, a kombi a feja. Në më thonë, këtë dyja janë pjesë përbërse të njëriut. A po? A po? Kumbërta çka abzu te xhallajrali kush na ka ndonë kumbër dhe popuj Allahu xhallajelalu kush ka vendosur nitë me shqiptar kush ka vendosur të flasim shqip Zoti xhallajelalu kjo dëshira e ti dhe vullneti i ti ai ka vendosur timi kët vend edhe mohimi i kumbëtit mohimi përkatësisë së njerëut është gjuna i madh porse unë më thonë s'ka pase me kon shqiptar s'bën më thon kështu Allahu ka dorë me kon kështu atë nuk bën një më ignoru priord në ti për katsin e ti komptarës bërnë me, me mëhu. A se kjo është vëndetja latë. Dhe gjithashtu të dhe feja. është piesë përbërse njëri. Këto dyja nuk bindesh me zveti. Nuk di përsham dikush që ka arrit me masilë mu deri me tani një mësim që e, e, e, e silë aspekti komptarë dhe një mësim që e silë aspekti fetarë që janë kundrështim të ashtësh për para. A se të dyja që feja e ka një rolë caktuarë, kombi ka një rolë c dihet komi për shkart, dihet feja për shkart. Dhe feja në shumë si më të thonë mëson që ti jemi në shërbim të vendit, datëut ton, vendit ton, shoqërisë ton, nuk bën dashu. Ai nuk, nuk duhet më ngarku vetëm me këto gjëra, kosh për para, kosh për masë. Kusohsh me kon mirë. Se njeriu të u morë a kombi a feja për para, as ju ka me të kombë as ju ka me të feja fëtë që thon. Apo, pandaj të shikojmë aspektin praktik. Sa jina komtar, sa jina patriot, sa jina për këtë vend. Sa për uim këtë vend. Kto të shikojmë. Jo kush përpara kur përmand nga se këto pyetje më ndaj që veçan janë dilema hipotetike të paqendrueshme. Nga se nuk ka konflikt në stilë dyve. Unë s'pam ku këto e kuptoj. Unë nuk e kuptoj se kombi dhe feja janë konflikt, janë kundërshtim, do të thash ndajna një ciklet kujt më përparësi. Absolutisht. Nëse quhet me fal sabahën për shemb, edhe falin xhami, a bie dashme kombën? Absolutisht jo. Kjo është absolutisht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 se bashkë me këtë dyja, të i kontribuajnë vendit, dhe të dëshmojnë heroizm dhe patriotizm të rral, me në që asneve së rrëdashme nga bo problem këtë qështje në këtë kua. Uh, kemi të telefonat e nëkodrojmë? Selamu alaikum. Aleikumussalamu alaqatullohu. Uh, Janë studentës, pa u uh, fetë të teknikë. Po. Pa u fetën tonë nuk ka haqësirë për po me ndojnë me ka hapësirë, ku këshën mujtë me ufallë femrat, dhe ku nuk shihën, pas nuk ka gjami jafër, e na femrat po dëtërëm me më ufallë në hapësirë, ku ka gjojnë me shpojtë dhe mujtë me na po të ufallë. Nuk përdi a a, a, kin, a shtënë bagjohme me po me shpojtë ufallë në kësër e thama apo dhëtë me gjithë me gjit në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n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 jeni të buluara namaz. Dhe ju maskullë me të patur telefon nuk ta prish namazin, absolutisht. Nuk ta prish namazin me të patur telefon. Vetëm kujdes që mos u fal dikun ku mund të pengu kalimëneazë fron korridor, të tjerëson kalojnë. Mos u fal dikun ku pengon. As ti thjerve as tiertu. Tësej jeni vend të caktuar. Edhe pse njerëz kalojnë, nuk prish punë. Nuk prish punë, edhe nuk e prish namazin. Mirë po po them, mirë po po them. Nëse ka mundësi me gjet një vend përshtatshëm, ku leshëm mundin me shkumufal, ku nuk pengani kërkan, ose vani posaçëm një rrinjë këtu, fal, kjo është më e mirë. Por edhe kësu ku jeni nuk është e keqe dhe për disa pomunë me fona namazin ku edhe nuk po i jë namazin pikos, elhamdullilah, jeratina nuk duhet më ushtecsu. Fakti që po jeshon marshku do kufan, absolutisht nuk, nuk ka diçka që ndikon në namazin juaj apo ju ngarkoni më me, me diçka absolutisht në rregullosh të tjerë. Kemi telefonin katror. Aleke. Aleikum salam ratullah. Komi tikja hoja fotit. Po urna. Ne vakt namaz ko fal zretu oti cili se samota ushish. Po. Liran chini, çka ntyje, po çka. Po, çart, çart. Es çart. Nuk kanë do ne shpjegojmë fetar pse kur të falet namazi uluron çanin. E mund më kon për arsye të ndryshme, Allah i din më mirë. Nga njënë sabah uluron çanin normal sërçetsi e madhe dhe zëri e zonën kur ushton, çan të shçetson, jo për shkak se diçka ka këpo, normal. Ato janë kafshë që në një zonë nuk mbeti pikapojë për vjen është normal që të reagojnë me me të lehura përballë e zonit, do nuk ka këtu diçka tash ë çe jo qe çan şeytanë, absolutisht apo. Po normalisht e të lehur të çanit natën pavarësisht os kur në namaz po ose bon kur në namaz. Natën që se le çani është udhëzim i Muhamedit al sallallahu alajhi wasallam të themë e'udhu billahi minash-şeytanir-rajim. Të kërkojmë mbrojtje nga Allahu, që Allahu na ruaj nga e keqja e şeytanit. Po kjo scobe me namaz. Kjo është natës së artën i çanit atë. Dërsa Ullirime e qanit dhe të lerë dhe ti me namaz, nuk kanë do një spjegim të saktuar fetar, sa e di u në, Allah dhe në mas mirë. Kemi të lëfnat dhe shpesen nga regjia që tjetë kje e fundit përsonët përshka këtë dhisa e sms-eve që kom në shqim e lezu. Po urnane? Uh, salam alaikum. Aleikum, salam, ratullat. Uh, Vani dhe shpëm ju bu një për një pytje, e kom më uh. uh, babi me namaz është. Po? Po, uh, po që ka një një muj është ka probleme me E, po, në ndoj ka ka, ka probleme kështët e nuk po mundet më falë. Po? A i po, kurbo gjennë kuhën, ndonjën krupe e falë, po pak me problemë të ka daja gjisho. E po. dheshëm ju dhe i falët më se nuk i krynë obligime kështët diritë asë tu. Po, ai, qart, ai, qart, e qartë, e qartë, e kuptuva. E në shumë, aleikum sërëtë. Aleikum sërëtëla. Në veç, në e di që shumë për njerëzve i shqecënë për shumë në bëtje katedrës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 Sot më fal, po e, e, e abdes, ka katëdren si e ka këtë, falu. Merr abdes. S'kamunsimuchu, vjen diku si familion ia pa abdes. E moni legen, ia lon ftyrën, ia lon durr, ia lon kom, ia lon mesë. Donj abdes ia për sulti. Dhe falet. Edhe pse e ka të ngjitur katëdren, nuk prish punë. Nuk prish punë, falet në agjendë që ka mundsi. Nuk ka mundsin komuchu, fal ulur. Po namazi nuk e lën. Na selhamdullahu ve jelleu ve ala naka urazumë msimë të mjaftueshme për çdo situatë dhe rrethon që gjindemi si duhet më fal. Por në asnjë rrethon nuk na ka liruar nga namazi përveçse gruan kur është me cikël menstrual apo është lehona. Në këtë as gruaja është e liruar nga namazi derisa të pastrohet. Dhe sa për burrin, nuk ka situatë kur ai nuk falet. Përveç nëse Zoti na ruhë një tort kur nuk ka gjendje mentale të mirë psiqikisht domosdoshmë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 un fillo desamë lëzu por ka mbetur edhe shumë. Sidoqoftë, po i llojm këto që kanë mbetur për herën tjetër, ngasë ashtu ashtu ka or koha e fundit e këtij emisioni. Resullallahu menuhur zotul xhelleu ala të, të na ruan nga çdo e keqe dhe zoti ne gjithsesa lloq që zoti na jep mira në këtë botë do në botën tjetër. Allahu na e përmirëson raportet me Zotin fillimisht. Dhe Allahu na e përmirëson raportet me vetë. Boft Allahu që në këtë vend, në këtë vendin ton fillimisht dhe çdo vend botë të mbretëran siguria, pacja, harmonia dhe dëshuria mes njerëzve. Allah unë e lësë që gjithë do njeri i barkë zbrazër dhe i cili është i zhveshur dhe i deshur dhe i pambathur. Allah unë gjallëva ala në mundësoft që që sigurojmë që sigurojmë ushqim e veshmbathje që askus në mesin tonë mos të mbetet me barkën e zbrazër e të tjerë barkën bushur. Allah unë e shtoftë ba mirësin, të nga bëf të dashur solidaritetin dhe mirësin me zvete. Kasi vetëm kështu mund të shiojmë bukurin e kësa jete, dhe lënturin e kësa i bote. Dhe vetëm kështu mund të garantojmë vetës tonë dalje faqebar në esër për Allah të banduar. Djerin të akimin arshëm, Zot, juruajt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. <tot>